Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui un dels instruments més virtuosos que existeixen, el banjo amb Danny Barnes. Mm -hmm. instrument meravellós, indispensable en la música americana i que va ser portat allà per als primers afroamericans. Els esclaus acabaran arribar sobretot en terres dels Estats Units portant aquest instrument. Avui, un dels personatges més carismàtics en la seva interpretació amb el disc Men on Fire de 2020. Ell és Danny Burns amb la seva música per tots nosaltres. Just tellin' me Just runnin' Interpretant amb el banjo, Danny Barnes. Aquest artista nascut el 21 de desembre de 1961 a Temple, a l'estat de Texas, als Estats Units. No li importa barrejar diverses músiques country, jazz, punk, rock o folk. Es troben des de que els anys 70 va començar la seva activitat professional. Descrit com un virtuós del banjo i molt conegut arreu per ser un dels millors interprets d'aquest instrument arreu d'Amèrica. Going down, down, down, working in a coal mine. working all day, baby, till the sun goes down. Hear the sound, sound, sound of the pick and the shovel. And I'm working all day just to dig that hole in the ground. Tony Burns és membre fundador del trio de Austin, també Texas Battle Rivers, amb els quals va participar en diversos tours i van registrar des de l'any 90 i fins al 2000. Des d'aleshores ha interpretat la seva música com a artista en solitari, però també en col·laboracions amb Bill Frizzle, Dave Matthews, Jeff Austin i altres músics. Al 2013, Barnes i Max Brody van formar Test Apes. Va guanyar el 2015, al setembre d'aquell any, li van donar el premi anomenat de Steve Martin Price, per excel·lència amb el banjo i en el món del bluegrass. D'aquesta manera, també dins d'aquesta música es va convertir en un dels trets més distintius i intèrprets més innovadors que ha donat de sí aquesta música. El seu treball, la seva manera de finalitzar les cançons, de portar-les sense ser polides, cançons directes que arriben del cor, l'ha portat amb ell al capdavant de la indústria musical avui en dia. a part dels seus propis enregistraments ha participat en gent com Robert Trilkin amb el qual va estar treballant també juntament amb la Dave Matthews Van Houston, després amb la Jeff Austin Van el 2015 i també als darrers anys, 2017-2018 va formar una formació amb Danny Burns, el Danny Burns trio, anomenat així per la companyia que li portaven el mandolinista Joe K. Walsh i el guitarrista Grant Gordy sempre al mig de bones creacions i bones la música, ens va presentar el 2020 aquest Men on Fire que avui estem escoltant. I'm trying to close my eyes Hey man, with time a day I'll pack up and on my way Once I was a man of means Had a so fine And coin in the scene But the day's got... Short. And the nights got long When it crumbled down I ain't that strong I said, hey man que magnifica que podeu escoltar si us interessa aquesta música i en la qual hi podem trobar uh, John Paul Jones, originalment de Led Zeppelin, que hi participa amb el baix i amb la mandolina, també amb Bill Friesel a la guitarra, Matt Chamberlain a la percussió i en Matthews, ell mateix, hi participa també amb les veus. És una d'aquestes interessantíssimes peces musicals que val la pena per aprofundir amb altres estils. Aquest uh, tema que escoltàvem era el Heyman, que ha estat el senzill d'aquest disc, en tal qual us deixem amb uns fragments d'aquest tema anomenat Joc Danny Burns, Men on Fire yeah, I'm a working on a family clan Come Monday morning, morning I go back in the ground To take it up again Don't play no good friends